Hola, bon dia. doncs Avui ens toca parlar de sol. Un sol que vol lluir, vol brillar amb molta força durant pràcticament tot el dia, sobretot cap a l'interior, cap al pla i l'altiplà central, i amb unes temperatures que de moment són fresques, es van recuperant després d'una mínima, per exemple, de 6 graus a d'est, de 11 a la Seu aquest matí, temperatures que pujaran força aquest migdia. Esperem màximes entre 2 i 4 graus superiors a les d'ahir. Tot plegat, com deiem amb bonança aquest matí. A la tarda, únicament hem marcat la possibilitat d'algunes nuvolades actives que creixeran, a diferència d'aquest diumenge, cap a zones del Pirineu i Prepirineu. De fet, podrien acabar descarregant de cara a la tarda vespre algun primer xafa corruixat aïllat cap al Principat d'Andorra i amb temperatures, com dèiem avui, una mica més altes, s'estima una màxima a la ciutat de Lleida de 31 graus, 29 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell o 25 graus a Andorra la Vella.